în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții vi se aduce cu multă bucurie, iubiți ascultători, programul L088. Studiul lecțiunii noastre de astăzi începe cu versetul 49 de la Evanghelia după Luca de la capitolul 6 în care ne aflăm de o bună bucată de vreme. De altfel, numerotația cu L088 înseamnă că este Evanghelia după Luca, respectiv programul numărul 88. Înainte să de a pătrunde în textul lecției de astăzi, haideți să citim, că sunt convins mulți dintre ascultători așteaptă cu nerăbdare, episodul următor din povestirea în exil. Am aflat în lecția trecută că toată neliniștea și temerea doamnei Somora în legătură cu sosirea nepoatei sale acolo a fost risipită de Cozima Moraru, care s-a oferit, s-a arătat foarte drăguți cu privire la găzduirea ei împreună cu doamna Somora. Să citim astăzi cele ce au urmat, vom afla cum a sosit Ana, nepoata doamnei Somora, acolo. O seară de toamnă cobora deasupra pământului. O ușoară ceață învăluia munte și vale. Din copaci cădeau alene frunze. Foșnetul melancolic al brazilor se amesteca cu murmurul pârâului care șerpuia pe lângă moala lui Cozima și apoi, Traversând pajiștile, curgea mai departe prin sat. Era duminică. În satului, din partea de jos, se cânta muzică de dans. Același tineret, care înainte de masă fusese la biserică și ascultase acolo textul serios despre judecata de apoi, dansa acum în cărciumă. Cine dintre ei se mai gândea la judecata de apoi? Ziua aceea era încă foarte, foarte departe. Și, de fapt, Cine a venit de dincolo ca să spună când și dacă va fi vreodată așa ceva? Mai sus de stăvilarul de lângă moară, stătea după obiceiul lui Andrei la umbra brazilor și citea. Deodată peste cartea lui căzu o umbră, ridică ochii în sus și dură destulă vreme până ce și întoarse din nou privirea la carte. Pe podețul de lemn, care ducea în sat, stătea o preliștea neașteptată sub forma unei fete tinere. Înfățișarea ei nu era cunoscută pe cât se părea era străină de aici. Fata nu era așa de drăguță ca unele de acolo din vale care fac ca enima tinerilor să bată mai tare, dar avea și afarmecul tinereții și al bunătății. Expresia feței ei părea să adeverească Sunt foarte fericită!" Îmbrăcămintea orășenească, simplă, îi venea foarte bine, chiar dacă nu o împodobea atât de mult ca portul național brodat al fetelor din sat care îl purtau. Străina se uita în jos spre sat. Deodată se așternu o umbră de tristețe peste fața plăcută. Ochii mari priveau spre cer, ca și cum ar fi vrut să întrebe sau să ceară ceva de acolo. Tinerul își întoarce privirea de la ea, numai când ea se răsuci și îl salută. Glasul ei era tot așa de plăcut ca și întreaga ei înfățișare. Andrei se aplică adânc, aproape ca un domn, dar fără să scoată un sunet. Vă rog, aceasta este moara domnului Cozima?" Obrajii celui întrebat se înroșire în timp ce Dădu iarăși mut din cap. Dar, ca să-l înțeleagă, își puse un deget pe buze și clătine din cap. E, cum, adică să nu mă duc acolo?" întrebă străina fără să înțeleagă. Eu sunt Ana Somora, bunica mea locuiește la domnul Cozima și eu am venit la ea." Atunci tânărul luă un carnețel din buzunar și scrise pe o foaie. Sunteți așteptată." Și eu Dădu. Aaaa, nu puteți vorbi." Întrebă fata compătimitor. El dăduit din cap. O, nu fiți trist. Domnul s a făcut bine. Tuturor pe surzi a făcut să audă și pe muți să vorbească. Dacă îl vom ruga, poate să vă facă și pe dumneavoastră sănătos. Se vedea cât de că cuvintele acestea ale ei îl impresionaseră, dar discuția le trei ruptă căci în fața morii a părut doamna Somora. Și Ana se grăbi să se ducă în întâmpinarea ei. Bătrâna doamnă promisese lui Cozima să nu-i spune nimic nepoatei din pricina credinței ei. Ea trebuia lăsată în pace câtă vreme nu era încă obișnuită printre străi. Desigur că o privi pe copila fiicei ei cu mare atenție, dar nu găsi nimic neobișnuit în ea. Se văzu curând că sângele apă nu se face. Bătrâna doamnă se topi în îmbrățișarea tinereții. Ana transmise salutările de rigoare ale părinților ei, apoi intrarea amândouă înăuntru. În curte îl întâlnirea pe morar. El salută pe noua chiriaș a casei lui cu bunăvoință. I-a primit imediat de mâncare căci de dimineață fusese tot pe drum. Așa a ajuns Ana Somora în Zaroșie. Oare cum va fi când va pleca iarăși de aici? Oare tot numai pădurile și apa care o salutau acum îi vor da atenție? Iubiți ascultători, răspunsul la această întrebare îl vom afla treptat-treptat ascultând emisiunile următoare. Este foarte trist să vezi că și astăzi, ca și atunci, și în țara noastră, ca și în aceea în care s-a petrecut acțiunea, lucrurile stau la fel. Oamenii merg la biserică duminica, fac o slujbă, ascultă o slujbă și de acolo, în cursul săptămânii sau chiar imediat duminica, se duc și intră în localurile de ale lumii, fără să țină cont de cele ce au auzit. O slujbă moartă. S-au închinat la niște pietre moarte, de aceea nici nu le este frică. Ce frică să se fie de pietre moarte! Și-au înșelat cugetul lor că s-au închinat lui Dumnezeu, dar prin viața lor au dat dovadă că s-au închinat la niște pietre moarte, la niște bucăți de lemn, care nu le pot face niciun rău. De aceea nici nu au de ce să se teamă de ele. Cât este de trist! Și culmea rușinii și culmea nebuniei este că atunci când au de-a face cu oameni care se închină lui Dumnezeu în mod conștiencios, și se închineșind în timpul săptămânii și trăiesc o viață de sfințenie, îi numesc rătăciți. Doamne Tatăl nostru Ceresc, mulțumim că pe toate căile cauți să ne trezești la realitate, că dacă nu vrem noi astăzi să ne trezim la realitate, să apucăm pe drumul cel bun, ne vei trezi un în ziua de apoi, dar va fi prea târziu, că atunci va trebui să urmăm un singur drum al pedepsei. În bunătatea ta cea mare folosește, Doamne, și programul de astăzi, pentru a trezi pe cât mai mulți astăzi Să-i ajut să se trezească ei Pentru ca trezindu-se la adevăr Să trăiască de acum în prezența ta Care ești un Dumnezeu viu și adevărat Și trăi cu tine să fie fericiți Acum și în toată veșnicia Amin Robiți de patimii vinovate Slăbiți de-al folos Râvniți al lumei ferice. Și-o pe-a lui Hristos Râvniți la lumei fericire Și-o pe-a lui Christos Treziți-vă, treziți-vă Vă cheamă văz un glas doios Treziți-vă Obișnuiesc să spun la copii că aceia care nu vor să se îndrepte în urma sfaturilor părintești date din dragoste de către părinții lor, vor fi mai târziu în viață îndreptați de către autorități. Și aceia care nu iau aminte la bătaia care li se dă de părinți, vor fi bătuți de poliție. Le-am pus înainte o alegere. Același lucru, ceva similar, putem aplica cu privire la viețile noastre, la viața noastră veșnică. Cine vrea acum să ia aminte la chemările Domnului, cine vrea să se trezească el din starea aceasta pe care o trăiește și cu lumea și cu Dumnezeu, de altfel nu se poate trăi cu doi și trăiesc în realitate numai cu lumea, cine nu vrea așa ceva va fi trezit la urmă de tot în fața scaunului de judecată, dar atunci, din nefericire, când va fi trezit la adevăr, va trebui numai să urmeze drumul pedepsei veșnice. De aceea... Cât de înțelept este din partea noastră, aceea care nu ne-am întors la Dumnezeu până acum, să ne întoarcem acum. Iar aceea care ne-am întors la Dumnezeu până acum, dar am trăit tot potrivit în dendurilor firii noastre, căutând plăcerea noastră materială, căutând satisfacția sufletească și lăsând pe lui Dumnezeu la planul 2. Toți aceștia de asemenea bine să ne trezim la o viață din plin pentru Hristos, așa cum și El a trăit-o în plin pentru noi, ziua lucra, și noaptea se ruga, așa a trăit el pentru noi, așa să trăim și noi. Iubiți ascultători, suntem în Luca la capitolul 6, versetul 49, îl citesc. Dar cine aude și nu face, se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ fără temelie și s-a năpustit și voiul asupra ei, s-a prăbușit îndată și prăbușirea aceasta a fost mare. Aceasta este de fapt o continuare a ideii pe care Domnul Iisus a început să o expună în versetul anterior de în legătură cu aceia care zic, Doamne, Doamne, și fac anumite slujbe așa cum le-au apucat, dar nu trăiesc, nu fac voia Domnului. Adică aceia care, după ce au auzit la biserică, ce au auzit și au auzit acolo, ce au auzit și s-au închinat cum s-au închinat, ies afară și trăiesc tot ca mai înainte, se duc tot în plăcerile acestea ale lumii. Aceștia sunt numiți de Scriptură, de Domnul Isus ca cei care zic, Doamne, Doamne, dar nu fac voia Lui. Și așa cum am citit versetul, aceștia sunt comparați de Domnul Isus cu o casă care a fost zidită direct pe pământ fără să aibă temelie. Despre această casă se spune că s-a năpustit și voiul asupra ei, ea s-a prăbușit îndată și prăbușirea aceasta a fost mare. Știți, toată neascultarea noastră de cuvântul scris al lui Dumnezeu Toată nesupunerea și neîmplinirea Lui practică în trăirea noastră de fiecare zi, înseamnă că zidim direct pe pământ. Sau, cu alte cuvinte, trăim în felul de a fi al pământului. Ascultarea de Dumnezeu te face asemenea cu Dumnezeu. Neascultarea de Dumnezeu te face asemenea pământului, a felului de a fi al lumii, pentru că trăiești după plăcerea lumii, după plăcerea cărnii, după plăcerea sufletească și n nimic cu Dumnezeu. O caracteristică a pământului este nesiguranța și nestatornicia. Pământul fața pământului mereu se schimbă. Societatea, lumea este ca marea veșnic frământată. De aceea și siguranța ta este atât de fragilă. De aceea te scoli și în de noapte. Și te gândești cu teamă și cu strângere de inimă la una și la alta care, pe care le poți pierde, care îți pot fi lui luate, care pot fi compromise la bani a căror valoare crește și scade de la o zi la alta, de aceea pentru că ești legat de pământ. Dar dacă ai fi legat de cer, a cărui față este veșnic aceeași, cine te-ar putea crinti din pace și statornicia lui? Numai adevărul. Ascultarea de adevăr îți dă statornicie, siguranță și pace. Numai ceea ce este zidit pe adevăr durează veșnic. Numai adevărul te umple de încredere și de lumină ca să poți alerga fără șovăială pe calea cea nouă și vie care duce în viitorul fericit. Hristos și cuvântul lui scris este adevărul. Cine își zidește casa vieții lui duhovnicești pe temelia Hristos, acela este izbăvit de felul de a fi al pământului și nu mai are teamă de furtunile și valurile de pe marea lumii, care, oricât de furios ar izbi nu-i face niciun rău. Cine ar putea să facă un rău soarelui sau lunei sau stelelor? Dacă lucrărilor lui Dumnezeu, care sunt atât de mici și nesemnate, nu-i poate face nimeni niciun rău, cine ar putea face un rău lui Dumnezeu? Și dacă tu ești ascuns cu Hristos în Dumnezeu, cum ne învață Apostolul Pavel, cine te mai poate atinge? Ce motiv ar mai putea fi pentru tine de neliniște și de nesiguranță? Iubitul meu, de aici îți vine toată neliniștea. Ți-ai pus în și siguranța pe niște lucruri mai fragile decât coaja de ou. Când vezi pe cineva care își zice credincios, umblând de colo până acolo, negăsindu-și stabilitate și mulțumire, când îl vezi că trece de la o grupare la alta, să știi că nu și-a zidit casa pe stâncă, ci pe pământ, pe cele care țin de pământ, și anume, sentimente, felul de gândire al pământului, interese materiale, etc. Prăbușirea este soarta de la urmă a acestui tip de om. La fel, cine își zidește casa vieții lui duhovnicești pe felul de închinare al pământului, al tradiției, al tradiției care este fără scriptură în afara scripturei, are soarta pământului. Numai cine a primit felul de a fi al cerului, rămâne neschimbat și fără teama prăbușirii. Oricât de mari ar fi revărsările de ape de pe pământ, ele nu pot atinge cerul. Adevărații creștini sunt oameni cerești, îmbrăcați în straie de lut. Semnul văzut că eu am primit cuvântul scris al lui Dumnezeu în trăirea mea practică, este felul de a fi al lui Hristos în mine, este viața lui trăită în viața mea pământească. Sunt creștin numai dacă semăn cu Hristos, altfel mă înșer și pe mine și înșer și pe alții. Hristos este același ieri, azi și în veci. Dacă eu trăiesc o viață cum a trăit El, în deplină ascultare de Tatăl, dacă fac așa cum a zis el în Ioan capitolul 8, Tatăl meu este cu mine pentru că totdeauna fac ce este plăcut lui. Ia faceți-vă un test imediat. Astăzi, în ziua de astăzi, în toate cele ce ați făcut, de ce ați făcut ce ați făcut? Pentru că i-au plăcut lui Dumnezeu sau că v-au plăcut dumneavoastră? Haideți să ne punem întrebarea aceasta. Ne-am gândit măcar dacă în cele ce facem îi plac lui Dumnezeu? Ei bine, acesta e felul de viața lui Hristos, căci așa scrie la Evanghelia după Ioan capitolul 8. Tatăl meu este cu mine pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Iată ce înseamnă a zide casa pe stâncă, înseamnă a trăi cum îi place lui Dumnezeu. Dacă crezi că lui Dumnezeu îi place să intri într-o cârciumă, du-te acolo cu toată inima ta și cheltuieți toți bani. Dacă crezi că lui Dumnezeu îi place să te duci la o sală de dans, unde mintea, ochii și simțămintele încep să joace dansul drăcesc, du-te și acolo, dacă pe placul lui îi faci asta. Dacă lui Dumnezeu îi place să stai în fața televizorului și să vezi cele pe care le vezi, stai liniștit și cu toată plăcerea. Dacă îi place să citești literatura pe care o citești, fă -o dacă o faci de dragul lui. Dacă îi place să-ți dai banii pe lucruri care îți aduc satisfacție trecătoare, fă și lucrul acesta. Dacă astfel trăiești și toate pe care le faci, le faci de dragul lui Dumnezeu pentru că îi plac lui, atunci să fii sigur, ți-ai zidit casa pe stâncă. Mai este de asemenea un verset la Roman 15, versetul 3 spune Căci nici Hristos nu și-a plăcut lui însuși. Ce treaptă înaltă! Toți aceia care se gândesc, încep numai să se gândească și spun, Doamne, aș dori să trăiesc așa cum îmi spui Tu. Acesta este dovada că ai început și că vrei să zidești casa pe stâncă și atât așteaptă Domnul că te și va ajuta. Perseverează în a-L întreba pe El mereu, în a te ruga și El te va ajuta. Dacă faci așa, ți-ai zidit casa pe stâncă, nu ești din aceia care doar zic Doamne, Doamne și apoi au uitat cum au fost, ci ești din aceia care faci cuvintele pe care ți le spune El. Iubiți ascultători, am ajuns acum în fața capitolului 7. Am încheiat cu această capitolul 6 al Evangheliei după Luca. Începem în studiul capitolului 7. Vom citi versetul 1, urmat de câteva explicații care îl însoțesc și apoi în continuare, în limita timpului, cât și în limita răbdării dumneavoastră care v-ați timp să ascultați. Așadar, Luca 7, versetul 1. După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care l-a ascultat, Iisus a intrat în Capernaum. Da, uitați, acesta e Domnul Iisus Hristos. El nu se oprește la jumătatea drumului, ci merge până la capăt pe el. acesta e Domnul Iisus Hristos. El nu lasă lucrări neterminate, ci le duce la bun sfârșit. acesta e Domnul Iisus Hristos, începătorul și desăvârșitorul vieții, credinței și dragostei în noi și prin noi, Urmașii săi, fie bine binecuvântat numele în veci. Într-adevăr, ce pildă minunată și desăvârșită avem noi înântuitorul nostru. Să învățăm de la el totul și necurmat. Orice lucru bun pe care îl începem, să-l ducem la bun sfârșit și apoi să ne apucăm de altul. Nu putem face bine două lucruri în același timp. Cine se apucă de multe, nu sfârșește nimic. După ce a sfârșit, ne spune cuvântul. Derostit aceste cuvântări înaintea norodului care l-asculta, Isus a intrat în Capernaum. În viața Domnului Isus n-a fost nimic la întâmplare, ci totul era rânduit după un plan dinainte întocmit spre propășirea lucrării lui. Așa este și în viața adevăraților săi urmași. Orice mișcare a ființei lor are, trebuie să aibă, în vedere marea lucrare a lui Dumnezeu pe pământ, lucrarea de chemare la mântuire și de desăvârșire a sufletelor. După ce mântuitorul nostru a sfârșit de rostit cuvântările de învățătură, a trecut la lucrarea practică a Evangheliei sale, a intrat în Capernaum și acolo a vindecat pe robul unui sutaș. Totdeauna să îmbinăm fericit partea teoretică, învățătura a Evangheliei cu partea practică. Atunci dovedim că suntem ucenicii Domnului Isus, că viața noastră își trage seva din el, că suntem ascunși în viața Lui, că felul Lui de a fi neabiruit și că Îl înălțăm cu adevărat. Iisus a intrat în Capernaum. Intrările și ieșirile Domnului Iisus erau totdeauna purtătoare de viață, de vindecare și de lumină. Cum sunt intrările și ieșirile noastre, dintr-un loc sau altul? Așa cum toate mișcările ființei Marelui nostru Mântuitor lăsau ceva în urma lor, tot așa și mișcările ființei noastre. Suntem noi pe de conștienți de acest adevăr? Dacă rămânem întregi ascunși în Domnul Isus în felul lui de a fi, vom răspândi peste tot ceea ce este El și toți cei cu care venim în legătură vor avea un folos duhovnicesc de mântuire și îndumnezeire prin noi. Versetul următor, versetul 2, de la Luca la capitolul 7, ne relatează cele ce au avut loc în Capernaum după ce Domnul Iisus a intrat acolo. din versetul. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Minunat și cuprinzător este cuvântul lui Dumnezeu, iubiților. El este lumina care luminează toate laturile vieții din afară, cât și din Este hrana care cuprinde în sine toate substanțele nutritive toate vitaminele duhovnicești. Cuvântul lui Dumnezeu este de asemenea arsenalul care are toate armele dumnezeiești cu care creștinul poate să lupte și să biruiască pe tronul duhovnicesc al vieții celei noi. Să cercetăm cu atenție și să adâncim cuvântul lui Dumnezeu ca să avem cu adevărat folos veșnic din el. Să-l citim căutând în el pe Dumnezeu și pe noi, adică să ne descoperim starea în el. Să nu-l citim numai pentru alții sau din curiozitate firească. O astfel de citire nu ne aduce niciun folos duhovnicesc. Așadar, un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult. Sutaș se numea în armata romană un ofițer care avea sub comanda lui 100 de ostași, deci unul din rangurile ofițerești de atunci. În limba latină se numea centuriu. Sutașul amintit mai sus era un păgin convertit la religia iudaică, un prozelit, un om sincer în credința lui, care căuta să facă voia lui Dumnezeu atât cât cunoștea el. Acest ofițer, ca toți ofițerii de atunci, avea mai mulți robi în casa sa, însă între ei era unul la care ținea foarte mult și care se îmbolnăvise grav. De ce ținea sutașul foarte mult la robul său? Răspunsul vine de la sine din pricina ascultării și supunerii Lui în toate lucrurile și în toată vremea. Dacă noi de bună voie am devenit robii Lui Dumnezeu, atunci să căutăm în toată vremea și în toate lucrurile să-i fim plăcuți printr-o ascultare înflăcărată de voia și cuvântul Lui. Credința ascultătoare care lucrează prin dragoste te face un rob plăcut Lui Dumnezeu un rob la care Dumnezeu ține foarte mult? Numai atunci ascultarea ta este totală față de Dumnezeu când nu mai ai și alți stăpâni de care trebuie să asculți. Adică e vorba de dorințe pământești, oameni și învățături străine de cuvântul scris al lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ascultarea ta este totală față de Dumnezeu când felul lui de a fi a devenit felul tău de a fi. Sau, așa cum am amintit câteva minute mai înainte, când trăiești cum a trăit Isus, adică toată ziua, întrebându-te dacă cele ce faci îi plac lui Dumnezeu, nu te mai întrebi cât bine și plăcere îți aducție, ci întrebi întotdeauna cât bine și câtă plăcere îi aduc lui. Cine trăiește în felul acesta este un rob foarte plăcut lui Dumnezeu, la care el ține foarte mult. Robul sutașului din Evanghelie se îmbolnăvise grav. Iar el, stăpânul lui, căuta pe toate căile să-l facă sănătos. Oriunde auzea de un medic sau un medicament vindecător se ducea acolo. În felul acesta a ajuns el la Domnul Iisus. Dacă noi, robii lui Dumnezeu, am lepădat voia noastră și primim în total voia lui Dumnezeu noi, atunci el ne va da necurmat belșug de har ca să-i putem sluji mai bine, să-l putem înălța de săvârșit. Ne va vindeca de orice boală și ne va lua orice povară care ne împiedică. Dacă noi suntem la 100%, dacă inima noastră de mai este legată și încă de altceva, mai este legată de lucru și de plăceri de pe pământ, atunci el nu se ocupă de aproape de noi, El nu hrănește și nu întărește o viață care se luptă împotriva lui, și a felului lui de a fi. Am mai vorbit noi despre aceasta, că. Scrie Neacov, prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu. Dacă umbli cu lumea, cu lumea poftelor din tine, cu lumea poftelor din afară, te-ai făcut vrăjmaș lui Dumnezeu ori de câte ori îi zice tu Doamne, Doamne, ori câte slujbe ai face și orice lucruri ai face. Câtă vreme ești legat și îți place lumea din tine și lumea plăcerilor din afară, să știi că ești în poziție de Vrăjmaș al lui Dumnezeu. Ți l-ai făcut inamic pe Dumnezeu. Așa scrie epistola sobornicească a lui Iacov. Citiți-o întreagă și veți găsi lucrul acesta. De robii răi, sutașul nu se îngrijea. Cine să am voie întâmplării? Fratele meu, ești tu robul Domnului Isus? Dacă ești, ce poate spune el despre tine? Poate el spune că ești plăcut și ține foarte mult la tine? Iată întrebări în lumina cărora trebuie să cercetezi, căci nu ai altceva mai bun de făcut în viață. Mai bine să te cercetezi tu acum și să apuci cât ai încă libertatea să apuci drumul pe care vrei, să apuci pe drumul pocăinței spre bine, decât la urmă de tot să te corecteze Dumnezeu și să te trimeată El atunci unde ți este locul. Cred că ar fi bine și este momentul să mai amintesc încă o dată, am mai amintit și în alte împrejurări, că de fapt, chiar dacă Dumnezeu te-ar lua și te-ar băga în cer sau te-ar lăsa, că tu ai zice că ai trăit o viață plăcută, ești un om bun, n-ai făcut rele, n-ai spart casa nimănui, n-ai omorât, n-ai făcut nimic rău și deci trebuie să mergi în cer. El te va lăsa. Dar dacă aici pe pământ ai fost învățat să trăiești numai după plăcerile tale, Singur ți-ai fost stăpân și ai făcut tot ceea ce ai vrut tu numai pentru că ți-a plăcut. Nu ți-a păsat de nimeni din jur, nu ți-a păsat niciodată dacă lui Dumnezeu îi place. E în momentul în care ajungi în cer și vezi că acolo toți, așa cum scrie în Apocalipsa, aduc slavă mielului și toți se închină Domnului Isus și toți fac numai ceea ce este plăcut lui, pentru tine viața aceasta va fi un timp! nu să-ți placă nimic din ce se face acolo, că nu ești obișnuit cu ele. Tu nu ești obișnuit să când slavă Domnului Iisus, tu nu ești obișnuit să când slavă Lui Dumnezeu și atunci, pentru tine, viața acolo va fi un chin imposibil de trăit și singur va trebui să te duci unde ți este locul. Încheiem aici programul L088 al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, nu înainte de a mai ruga fierbinte pe fiecare ascultător în parte. Să-și facă bine socotelile, să se iubească pe sine îndeajuns de mult, încât acum să se ducă să se prezinte înaintea Domnului, să fie cercetat și de acum încolo să înceapă să trăiască această viață, întrebând dacă cele ce face îi place Domnului sau nu. Domnul să ne ajute să facem lucrul acesta, aceasta ne va pune în poziția de rob bun și ascultător, la care el ține foarte mult. Dorim ca aceasta să fie poziția fiecărui ascultător, pentru slava lui Dumnezeu și binele și fericirea noastră veșnică. Amin. Am găsit o dulce o speranță în multele încercări. Am găsit o dragoste curată,